Почутливих і добрих Цей був не схожий на них Похмурий і мовчазний Може, його гнуло якесь власне горе Може, ховався нього Валерія За грубість і холодність Валерій запам'ятав його голос І ржавий, і неприємний І стандартні, як цвяхи, фрази Справи ваші не зовсім добрі Будемо досліджувати Все, що залежить від нас а потім забрав папірці, які лежали перед ним, і вийшов у бічні двері, а Валерію волів зачекати. Небезпека росла. Серце не вміщало страху. Валерій вийшов на довгий впродовж усього поверху балкон і пройшов до сусідніх дверей. Лікар розмовляв з кимось із колег, мабуть, із завідуючим відділенням. Син доцента Лаврика. У нього мати теж померла від цього. Цікавий випадок для дисертації, коли хочете, перестаньте, як ви можете. Я, ви знаєте, можу все. Страх пробив Валерієві груди. Він аж похитнувся. І вже ледве чув, про що говорили за дверима. Знаю. Всі біжать до лікаря за рятунком, вимагають гарантій, спокою. А він такий же чоловік, як і вони. Знає, що теж не вічний, вріже дуба. І в нього свої болячки. А мусить удавати себе майже безсмертного. Випишіть направлення в інститут крові. Тільки якось так, якось так я не вмію. Як на мене, то я казав би їм усім правду. Для чого? Для самозахисту. Завершити якісь справи. «Лікування все одно тільки паліативне. Може, він і не захоче лягати в лікарню? Які можуть бути в нього справи? І взагалі, ваші рекомендації не з нашої практики. Ми просто не маємо права». «Право? У чому воно?» «Був я торік у Помпеї. Бачив пустоти замість людських тіл. І ось порожнечі» які зберегли конфігурації тіла в момент загибелі, і все право. Дикий приклад, вам самому треба лікуватися. Знаю, та це не нове, лікарю і так далі. Кінця суперечки Валерій не зрозумів, та й не намагався зрозуміти. Він подивився в дзеркало, що висіло в кабінеті. Побачив довгасте, чуже обличчя з сірими неживими очима і неприродно стиснутими губами. Це обличчя підказало йому, що робити. Він не став чекати, коли вернеться похмурий непривітний лікар, вийшов з лікарні. Побачив голубе небо і вогненне ненавидяче око сонця, яке світило йому просто в обличчя. Гостре лезо! Страху, яке стриміло під серцем, уже зламалося. Чи, може, воно випало? Натомість лишилася відкрита рана. Щось у ньому відмовлялося повірити навіть зараз. Щось не сприймало, заперечувало. Але мозок карбував страшні цифри – 46 тисяч. І затерти їх, звільнити від них думку вже не могло нічого. Вони перекреслили все. Світ потьмянів, оглух, відступив кудись у глибінь. Він існував, але тіло відмовлялося сприймати його. Світ став не його. І думка замкнулася в якомусь куцому тісному колі. Вона оберталася тільки довкола хвороби. Навіть здавалося довкола самої себе. Один оберт... Другий, сотий, тисячний, і не робила спроб рвонутися в бік, вийти за те коло, бо виходу не було. Часом у те замкнуте думне поле попадали якісь інші люди й речі. Батько, Ліна, недомальована картина на горищі Винарній. Але вони тільки проковзували і випадали геть. І обкручувався довкола, пройнятий соняшним промінням день, обкручувався порожньо, як у кіно. Валерій вертався до села полем, і тут під високим небом його обійняв жаль до самого себе, і туга чорною стрілою пробила серце. Майнула думка не вертатися більше всього поїхати кудись але куди чого не знав а також зрозумів що від себе втекти не можна і пішов далі додавали туги й спогади про останні веселі дні та тижні про Ліну яка теж в одну мить стала далекою чужою мов би нереальною ні він любив її як і раніше але щось йому підказувало, що ніяка любов уже не врятує його. Не мав заздрості ні до Ліни, ні до того, кого вона покохає потім. Та він і не думав про таке. Тільки щось саме по собі, мовби би, фіксувало в ньому, що вона житиме, житиме без нього. Валерій не панікував. Панікував лише останню добу. Не метався душею. Він, мов би, увійшов у якусь тяжку смугу, в тінь, в ущелину, якою мусив пройти і з якої вже не вийти. Добувшись до села, заліз на гори винарні, де на літо обладнав собі помешкання. Познімав павутину, попідмітав і навіть збив із планок маленький столик і повалився на сінник. Майнула думка – Піти до Ліни, вона чекає, але не пішов. Що він скаже їй? Розповість про хворобу? Для чого? Щоб викликати співчуття, сльози? Йому й справді хотілося її співчуття, але того собі не дозволив. Він увесь був спрямований у якусь темну глибінь.